як обезвладнений раб, як поконаний воїн, як вигнанець і жебрак. І коли подала йому милостиню, коли приголомшила його поцілунком, поглядом, мовчанням, розхил її єдиних на світі уст видався йому дорожчим за всі його перемоги, за безмір покорених просторів, могутнішим за велетенську державу. Здолати міг найгрізніших ворогів, та тільки не самого себе, не своє поклоніння перед цією жінкою. Він щось говорив, їй розгублено і недоладно, здається, посилався на державні справи і державні вимоги, а вона мовчала покірливо, як колишня маленька рабиня. Так само маленька і тоненька, мов дівчисько, мов билинка. Аж страшно ставало. Нуж зламається в його важких і чіпких обіймах, султанських обіймах. Обіймав весь світ, а перед очима стояла ця загадкова жінка. Що в ній? І на що? І чому? І доки? Спокон віку рабинь своїх султани обдаровували коштовностями, щоб сяяли золото і самоцвіти в сутінках султанських ложниць, нагадуючи про багатство, пиху і могуття. А в хурем сяяло тіло, і як же сліпучо. Ваша величність, прошепотіла Роксолана так тихо, що він чий почув, чому ви мене покинули, чому забули? Може, я не мила вашому султанському серцю? Але ж коли жінка набридла, досить вимовити тричі по-арабське ритуальне «Талак, талак, талак! Ти вільна, ти вільна, ти вільна! І вже по всьому! Мене не буде, я зникну, умру, полечу, як маленька лелечка у вирій!» Він усміхнувся майже болісно. «Вільна? Я згоден! Ти справді вільна! Найвільніша з усіх! Але не від мене, а для мене! Вільна для мене!» У вас імперія, держава. Вона не тільки моя, а й твоя. Нащо жінці держава? Держава – це тільки слово, а жінці не досить слів. Вона все хоче перетворити на вчинки, бо належить світові речей дотикальних. Носить воду і дрова, розпалює вогонь, щоб зігрівати житло і варити їжу. Це для неї – дім і родина. Держава для неї – невигадані закони, які ніколи не застосовуються. Небезліч безіменних людей – а народжені нею діти, воїни ж, які вмирають у битвах, не просто безстрашні борці, а теж її рідні діти. Жінка створена, щоб давати життя і оберігати його, а це так тяжко в цьому світі, де її усувають і відсторонюють від усього, відмовляють їй навіть у звичайному людському розумі, вже не кажучи про свободу. Але ж однаково має вона сповнити своє призначення, подбати про ладу, безладій, насильстві, держави, Видобути вигоду з влади, якою заволодіє чоловік, дорівнятися ним у розумі, коли їй заборонено перевищувати чоловіка. Ваша величність, я хотіла б бути жінкою. Але ж ти жінка над жінками, ти султанша. А що султанша? Їй судилося урочистість або любострастя. Султан поблажливо погладив її золотисте волосся. Ти забула про святість. Святість? Для кого ж? Для натовпів, які ніколи мене і не бачили, для мене. Навіть коли я в походах, коли я далеко від твого голосу, ти лишаєшся коло мене. Твоє серце поруч зі мною, твій розум теж поруч зі мною. А я навіть відчуваючи вашу руку на своїх грудях, не забуваю про відстань, яка нас завжди роз'єднує. Сулейман сунувся з ложа, обгортаючись широким шовковим халатом, пройшов до водограю посеред ложниці, присів над водою, пригорблено вдивлявся поперед себе, спитав, не приховуючи роздратованості. «Що треба зробити, щоб знищити відстань, яка тобі докучає?» «Ваша величність, пожалійте мою тривогу!» Він затаївся десь у глибинах покою, не долинав звідти шерах, тільки вода же безжурно з байдужістю вічності. «Мій султане, ви знаєте, за ким я тривожуся? Прийміть цих заблуканих дітей волі під покровительство своєї істини». Сулейман пошелестів шовком, зітхнув гнівливо. «Що спільного у великої султанщі з цими невірними? В моїх жилах тече така сама кров, як і в їхніх. Важить не кров, а віра». Хіба султани дивляться, яка кров тече в жилах їхніх героїв? Але ж ваша величність, ці люди – герої над героями. Рустем Паша не зміг їх поконати, навіть маючи в десятеро більше людей. Він узяв їх підступністю, і вони повірили його слов'янській мові».